سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ویسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا كِبْلَةً لَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا أَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ اتمه اعتراض پر ارسالت باندې دیګانی سبق کی ذکر شو چې موږ مستاخبر زکنه منو چې تاسو پارا سیا ول ستلس میاشتې بیت المقدس ته منځو کو او اوس قبله دی وڑولا او بل طرف ته بیت الله تزي مستاخ بلا او مزاج کې یو وال نشته خپل دل کې د شک نو موږ تاسو خبره نه منو قران دو جوابونه بیگاني سبق کې وکړ یو استاد دې کیسه کار دے لله المشرق والمغرب الله له طرف د مشرق او د مغرب دې چې کوم خواغه حکم کوي نو تاسو طرف له سجده کوی او دوی مداوی یهدی من یشاو الی سرات مستقیم داغا چی خواقشی نو سم الار سڑی چې چی داغا نو بل سړی بل سوک چات الار نشی خولے او په تحویل دا کبلی کې یو سو خبر سرگن دیکی یو دا د اصل عبادت د الله دی د مقاماتو نه دی کله مقامات وه نو بیت المقدس ته عبادت کولو نو خانقابه د به نور راړوله دویم چې دا اختیار د پیغمبر خپل نه دی بلکې د الله اختیار دی او دریم امتحان پسلی ال راضی چه خلاف عادت کارو کی اتل اس میاشت بیت المقدس ته موسیو د ټول خلقو عادت اخو جوړشه نو عین په عبادت په وخت کې الله حکم کوو چې بیت المقدس نه مخرا واړوي او بیت الله تا دایو عجيبه و نکارو نوے کارو نو کارو امتحان پن وی کار کې او بسح سخکار کې راځي باز خلک دا خبره کئی چې کبل اول دا بیت المقدس ہو خدا خبرہ غلط ادا لگر او سم تاسوک ہو رئی نو دا مبائل تی ڈکی دی کٹیوی بانے بی علم ناستی نو غیب ہوئی اول کی آزادی ہمارے لئے ضروری ہے بیت المقدس رستو نئی کبل ادا اولا نئی کبل خانا کابا دا او دلیل پداده چې الله قرآن مجید کې وای ان اول بیت ازل الناس للذی بکه په ما حدزمګه چې د الله عبادت له جوړشه وړم به کور نو ده د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې جوړش وو طوفان نوح کې ورانه شو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نو رس بیا تعمیر نو اولنې د عبادت د پاراج په پا مقدس مککم کور جوړ شوې ده هغه خانه کعبه ده بیت الله شریف ده بیت المقدس یو موتبره او په مقدس مکه ده ځکه اکثر د انبیای اسلامو به ست په فلسطین پس مکه باندې شوې ده او نبی عليه السلام د معراج بشپو باندې طول انبیا او باغی کی جمع ورکړه ده غزانله خپل حیثیت دی خدا دا خبره یعنی اول کې اغوا اغوه نه نه اووا کېله م کبانې جوړه شوی د بعد دپاره کاوه اوس د مک به زندگیی کې هموز فرض نو دیار لکله د مک اوزممی زندگیي ده خو فرضی بعدت په کنی موس خو فرضیت و مدینه مونوارا شوی نو دا مونجو وو چی ولس میاشتی یا تلس میاشتی بیت المقدس دا موس شوه ده نو دا پا مدینه مونوارا کشوه چی کنبی علیہ السلام محراج تلالو او واپس راغې تحفیز انسر دا موس رالا او موس شو نو بیت المقدس طرف دا موس که ولس اتلس او شپارس دا مختلف روایتونه او داغه رسول الله په مسکه حکم اللہ وا دا دا او چې بیت الله ته مخ واړه دا بالکل د یو بل مخالف قبله وینې سمت مخ مخالف لکه مشرقه او مغرب او ان شاء الله بیا داغه خپل وضاحت کو چې کوم صحابه نبی عليه السلام سره وډللی وو نبی عليه السلام د ماځګر مسکولو او وه رالا رسل دنیا ایتو ناراضه ول وجهه کشر المسجد الحرام مزه حرم د مخواړه و نو نبی عليه السلام د اغه مختلفن روان شو د بیت المقدس د طرفنا او بلکل اخیری سب طرف طرف او بل خو مخ کو له د نبی عليه السلام بسیار روان شو چې نبی عليه السلام سکه هم د کدين دي ځکه نبی عليه السلام د خپل خوایش خبر نه کړي ده الله حکم وي نزدک پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په مسکه تاو شوی نور وی چې کیدې شي د الله حبیب بنده بند ده خطا شوی نو هغه مخوانل ولو له صحابه چې د نبی علیہ السلام په سیرالل اور په سب جوړ کودره دل په دغه کې څلور خلفای راشدین اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دویم عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو درین پا غی کی عثمان بن افوان عثمان زنورین رضی اللہ و تعالی عنہو سال علم پا غی علی المرتضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو پنزم پا کی طلحہ ابن عبید دا اے مشہور صحابی دے زبیر ابن انام حضرت زبیر اغور پسیر او کر زیدو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو او ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہو دا لسک ساناغو چې د نبی عليه السلام سره ورو ګرځیدل او موږ ختم مګو د لاسو اوله الله په دنیا کې د جنت زیر ورکړو چې دا جنتي دي د دې په ویلې کې اشاره مبشره اغه لسکسان چې دنیا کې اغه لزه جنت زیر راغله را اغه ل صحابه دي عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان رضي الله تعالى عنه حضرت علي المرتضى رضي الله تعالى عنه حضرت طلحه حضرت زبير حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد ابن ابي وقاص سعد ابن زيد او ابو عبيده ابن جراح رضي الله تعالى عنه دا لس هغه خلق دي خوش نصیبا چې دنيا کې د ټاپ 10 وي تاسو دنيا کې ټاپ دا ټاپ دی په دنیا کې د انبياله مسالم او رسول د جنت زیر چاله ملاو شو نوغه د الصحابه خلک راضیې په دې خبرې په سیم خو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د بچپن مرګره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شیر خدا حضرت عثمان د حیا پېکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم الله وجهو دا واحد غا صحابی دی چې د دې په ورګو باندې گیمان ورو او په دلی سجده نو وکړي دا یو زل لقب داغنه چې کرم الله وجهو الله دې دمخه له نور م عزت ورګي چې د الله نې ثوابل چلند وکړ تاسو حضرت طلحا رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی دی د نبی علیہ السلام سعد بن وقاص سعد بن زید ابو او وبدا ابن جراح عبد الرحمن من اوف ده خلق دي چې دنیا ده خ... دي خلقو دي دل ده کله چې نبی رسول سلام هجرت د مکه موه زمینه مدینه منوره لګو او صحابه خپل مال حال اولاد دولت دل دبره خدو مکه کې او حضرت سره ال طلعل نو هر انصاری د مدینی منوری چې کم خلق وقی تا انصار وی او د مکی خلقو ته محاجر وی نو محاجر و تا هر یو سڑی چې زما دوه وٹی دی ته بگیزان لخوخا کا چی دا کمین دارا دیوال چا درکم زما دووخی دی پا یوری دی ستا کم یو خوخا دا یو تا اندی لنگ دا یو زار دا کم استا خوخا جی درکم زما ترتیب ور صحابه وی زما دو زی دی ستا په کومه خوخه دې تعاله کوله ورکه متپې دې د نرسونی کاوتړي عبد الرحمان بن عوف رضی الله تعالی انه هغه صحابي لوي الله دې ستا په مال او حال کې برکت واچي زمو اسلام ضرورت نشتا دلني الا سوق مال مارکیټو خا چې دل داګشته لو خرڅول سکي مصدر به زیشته د تجارت کوم عبد الرحمان بن عوف مالدار صحابی. او صابط ثابت باغونه صابط صبودي د وخانو او, او د غړو بيزو کنده کې نبي عليه السلام لا توفقي اقصدا کا غور کړي دا خلقو چې دنیا کې ول الله د جنت زیره ور او الله او کذالک جناكم امه وسطا تاسو می ګرځولې امت درمیانا متوسط یعنی انصاف کوونکي ان امت تااسو معتدلیي الله تاسو انتخاب کړي سده پاره لتقونو شهداا عل الناس دې دې پاره چې تاسو گواہی وکړئ په خلکو د دنیا خلکو باندې با تاسو گواہی کړئ زګدہ قیامت راځبې تول خلک راځم شوي او الله بزانبي علی مسالمون دپوس کوي چې تاسو علماګو مې ډیوټي اواله وا هغه تاسو خلکو در دا رسول دال کنه اغوی <متخلا> الله موږ رسولی داغی اومد وای شي الله موږ تسو پیغمبر نظر اغل مو له چا خبر نه دا کړي الله پاک سره دیلنا د خپل پیغمبر نظر پوس تا تاسو را گواښته دا خبر رسولی دا اغوی او د الله ما سره گواښته سوق دې اومد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق به اعتراض شروع کی چې دا خلق پیدانو د پیدای په دای زموږنار استوشو څنګه ګواہی کوي الله به سره د علم نه تاسو کوي تاسو څنګه ګواہی کوي الله تاسو یو کتاب را لګلو چې باغي کې د دې حالاتو موږ تاسو د کتاب بې نه پدې ګواہی کوو او کووې به د الله په دربار کې قبول شي قران کریم کې دا مضمون غو زهونو کرا غلې چې نبی علي السلام به ګواہی په خلق باندې کوي پټول امتون وبګواہی کوي او زمون امت بمن پټول خلکو ګواہی کوي لکه سوره نساء کې راځي فكيف اذا جاءنا من كل امه بشهید وجئنا بجاء على هؤلاء شهدا د هر امت نه به مونږ یو یو ګوا راولو او بیا نبی رسول الله تا پدې ټولو ګواو ګرزو ته پدې ټولو ګواہی کوي او پیغمبر لاله وای لته ليكون الرسول عليكم شهيدا پیغمبر په تاسو ګواہی کوي چ الله زماديومت خبره من له وا او کنه و من له نبي عليه السلام يورز جمعات کې ناشته حديث کرازي الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه توي ما ته قران لولا قران لولا جزوا رب هغه دوي د الله حبيب قران پتا نازلي کی استاد خلینا خوان کوي یا تی و او مونږ یو ورو نخوانکای نبی رسول الله او دې سره امینه کوم چې د بل جنا ورم زه مال دا خبره خوند راغی چې زه قرآن د بل نه ورم دا بل دا دا حدیث کرا او صحابي د نبی رسول الله او مال قران لولا اغه ما قران لستو سورې نسامه شروع کا او چې کله دی آیات تر رسیدم آیات نمبر 41 42 تا وجئنا په دا آیات را آگه چه زبا دا طول امتونونا فکی فعیزا جینا من کل امت بشهید و جینا بکا علا حاولا شهیدا زبا دا طول امتیانونا یو گوارا ولم او تاو بده گوارا ولم ویمال نبی علیہ السلام ویش بس ادرے گا ایجی ماسترگی ہو چا دی که فعیزا اینا ہو ناسا بسترگی دی نبی علیہ السلام دا غینا اخ کرا روانے وی اخ کتے بای دی اوی الله اللہ ندازی جواب ورکوم سمج زما ورو حضرت عیسی السلام ور کړو جواب الله ان تعذبهم فانهم عبادك الله کا ټول عذاب ورګه نو ستاب بندگان دي او الله کا تور د بخنه کې نو بشکته بخون کې مې ربانه و كنت عليهم شهيدا ز په دی باندې ما دمت فيهم چې زګاله ته په دې کې موجودم فلما فیتنی كنت انتر رقيب عليهم الله چزره وفات کما نو بیا ته زموارې ته په خبرداري الله وی لیکن لته لی کو شوها عل الناس د دې لپاره شیطان سو غوان په خلکو و یکون الرسول علیکم شهیدا او شي پیغمبر په تاسو غوام و ما جعلنا قبلت التي كنت او نه ذكر ظالمون قبل اغان چې ته وی پاګي باندې ان الله مګدي دپاره لنالهمالی نوره چې سرګن کومونګه ک دا معې لنا لمه چېپه شو مونګه نولیله پوو الله خپه لنا لما په معه د نوهره چې سرګن کومونګه خلکو ته منیت تا به اورسرسهڅوک تا بداری کوي د پې غمبره د پې غمبر د تا بدار پته خو اللی لې چې پغ موخی را شي پتا سخت راشی پتا تکلیف راشی म्हणजे د بیا چې وی الله ز دې لري او الله باګه ما سر داش کې نه دا جنې په کار ان لله و ان الہی راجون الله طالب واپس کیو زموږان کې اختیار نشتا نو په مور او پلار کې په اولاد کې بورون خو د زموږ څخه اختیاری الله مصطفی صلوان دی خوشال یو نبی علیہ السلام هم وی تداوائی و الا ما یرضا ربنا اللہ مونگ دا نوائیو صرف دا اللہ چه تب پس خوش کې و ساقاملو که آگا کارو که مین تا بیور رسول سوکتا بیداری دا پیغمبر کئی مین مین کلیبو علاکی بی دا آگا چانا چه اولی پا پوندو چه منا عرصه کی دین دین تاسو مخیر زما د خپل پلوان دا خو پر دنگ نو خوش آلیگی نو دید دین نوائی د بعضې وخت کې سړی په ناپی کې او خبره وکي او د دینات ن ووجو کې د ایمان تلاړ شي ی اکثر خله ښځې تلا کې ساتی دهغې اصل ووج چې د د کوفر خبره کړي او کوفر سرهنی کاماتتیږي کوفر کلمه د کوفر سره ن کاماتته شي د کې ایما ګپ لګولو او په ګپ کې د دن ایمان لاړه شي. ایمان دلارجی نو دې تاسو بوتل دې دی وایږي زمما خزا هغه شي دا الان کې به ایمان دو سره نکاح اتی لګتاه علما غرزویي جوړي خبره داسې دي چې پاګه کې گب شپ همچې ده اغان بنه لګي لګا چې ته وایې الګا ما خپل لور استاد ویل ورغاو ته ما قبوله کا دا مونږ کولی نو بس دا نکاح شوی دا دې ټوک بس دا خبره وشو دویم د تا غلام لوږي الګټه ما آزاد کی کته بیا او خله مې خطا شو نه مې آزاد کړو دې آزاد شوی دا بیا واپس ناراضي او خزلې جوړوي چې یو دوادر په ما طلاقې نو کته ما ټوګو کیوي دی او په اړشې تم وی بشهته لیدې خو دا طلاق کړو په غوسه کې دا محبت طلاق شر دی چې خزلې وی جرازه ما سره هم ملا او شاو په یو دوادر په ما طلاقې د اسوکم د مينې طلاقې څوک هم نشته دا ټوله غوسه طلاق یاني نو غوسه یې نو بیا پسې نویده حو طلاق نه دا طلاق ده هغه به بیا ول تجوید را واسي الان کی ها طلاق دا سی باریکو مساله ده چې خزل دی وی چې او چې و طلاق کې اوبراله نو په دې یو طلاق وکې شو پاتې سره دو شو که پلار لا ما باندې په با طلاق کوي او دا پلار کر لا ونه شو کشو باقی او پاتې ده نو کبيات چې تا خلا خطا شو نو بس خبره خطا ده هغه شی د نیمه نسې وخه له خځه جګم ده هغه طلاق کې اختانه خود را شپک پیره طلاق ورقی خزیلا یو پیره نا شپک پیره طلاق ورقی نو ایمان چی ورگنیوی خلیمه دا کفریوی نو خزا به طلاق شوا نو چی خزا طلاق شوا نو دا اغیر نروس تو جی بچی کی گره حرامیانی زکا بغیر نیکا پیدای نو اغنا بیدا خیرکار نکی زکا اغوالت زنایی کنه چی طلاق واقعی شو او بیا خزا خاون ملاویی کی خزا نا کنه نو زنا زناګي او د زنا په سبب یو بچه پیدا شي نو هغه حرامي ګالالي وایي او حرامي نو هغه مبه خير کار نه کیږي نو د دی وجه نه د دین خلاف خبره کول ځان کوفر ته رسل نه دی پکار پکار دادی چې د دین معاملې کې موږ بلکل محتاط اوسو لکه د نړۍ معاملاتو کې تعالی اوسړې وایي چې هغه مالو دا پکېولوغو او ته او 220 بجلی نه پیژنې ته به ولګي الګو خود دین ګرې اوسره مفتی دفطوار غي زګ دین ګاغه هو چې له ګنا او سزا معلومه نه دا چې د ایمان نه ځخلاسه ګم نو تب بل فولډر کینه لګي جی بی جی مشاترا کیزي لیکریشن نیم نو دین کې ولیکو ته وای دا خدایانه سیوه خطرناک دی آ ته نیبوې والله مونږ غلطو منی منيسي او چې کوم خبره باندې پوي نه شو نو ستاب بني چې کوم سره دینداري دا نه تاسو کا او هغه سړي لمدا پکار دي چخپل راي نغ مثال به تور زمونه دیو مسالې ته پوسو کې ماستر په شهري دي لې لښته تا ته هم زمو استادان دي زمام مرگری دي زمو رونه دي مفتيان دي زه به درته فاتوره ووړم او فتوا دازي چې تبکم شستس کې شګینو بخبل او اواز کې ما سره وایشت ریکارډه موګه چې سبا دا خبر خبر نه تښت دینا زبستا خبره مفتي سيبل په وایس باندې ولګم هغه به ال دنه په وایس کې تعالو په توګه یې سجل زګا اکثر خلک واي ما خدا سينو اول هغه ما داسې نو ویلي چې را له ما یې جې طلاقه سښوه نو به ساتي طلاق او هغه مې او پکې نو څه وکړو نو به مکه به چې به ما طلاقې او ته زما خور او ته زما دای او ته زما او بیا چې خبر راځي لایمن کو داسې نو ویلی او درا پرو خلکو خندا شروع وکړه ممین کلبو علاقب سو ګوري با په بندوبانه د دینه شاته پاتي کې دینې به کار او ان كانت لكبيره تن اگر چھو داوڑی دلدکی بلیڈی لگرانام اللہ علی اللزین حد اللہ مگر نوگرانا پاک سانو بانی چھ اللہ والا توفیق دا ہدایت نظیب کڑے ہو یہ را مونگا شپالا سمیاشتی یا تل سمیاشتی عبادتو کو نو داگی نیا بس لالو نا نا وما کان اللہ او ندی اللہ پاک لیوزیا ایمانکوم چھ برباد کی ضائق استاسو عملو نام بلکہ اگا عمل بخبض قابل قبول دے ان الله بالناس يقينا الله بخل کو باندي لرؤوف الرحيم لرؤوف نرمي کوونکه او شيخ د پنځیر او امانه کوله لرؤوف الرحيم وا وا مہروبان د حد نه سوا مہروبان قد نرا تکلب وجهك تحقيق سرا لدلمغا پریشانی بسم الله اذا الله حكم لبا دي انتظار کولو په طرف دا اسوان فلن ولينك نزر د جي واپ نخا مخه وا بله مونتال لرا قبلهن داسيو قبله لرا تروا چته به رات دونکو واقفاسان کی ايمده وخت کی وستا خو قوي اغه بسي فولي وجهك شطر المسجد الحرام بس مخه په طرف د خانه کابی په مسجد الحرام مسجد حرام د مخ او دا دا موز و قیفیت دے نبی علیہ السلام مسجد حرام دے او سن را خون بے کورو کنا امیم را او نبی علیہ السلام لوی فوال لی واجہ کشتر المسجد الحرام او نبی اسلام السلام دا غزین را روان شوی او بل طرف تودری کی. او صحابو اور پس رازی اغلص کسان دا پیغمبر تابدارائی کی دا ایماو تا تا اخیلا جس تا سر طول ناس مخلص بنی. کله سو کسانو د نبی علیہ السلام په آداب باندې ادا قربان کړي وو چې نبی علیہ السلام چیرې خطا شوی نه وي او دا تعیدل به موسکی به الله حکم وي نو صحابه راغړ زيدل او نبی علیہ السلام په سره وان شو نو الله ورته وي چې دې له سو کسانو لزیره ورکه دې له جنت تیار کړي دي او غلس تاسو له مې سلوور خلفای راشدین حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر او حساد ابن ابی وقاس ساد ابن زید او ابو بید ابن جرح داغ صحابه چې چی دنیا که والا اللہ دا جنت زیر ور کرو وحیسو ما کنتم او کم زیگی چی تاسو ممنانو شطره اجوحکم شطرہ نوگرزو خپل مغخ پل د دا مسجد حرام او گرد ایو نوی چی تاسو مشرک گینو مغرب لمخ کئی شمال کې نه جنوب د ماکه نه نه نه د کمزې کې می تاسو غالب ګومان مسجد الحرام کوم خوا دی بس هغه ماکه کته مغرب لې نو مشارق لمکه کته شمال لې نو جنوب لمکه که جنوب لې نو شمال لمکه خو تاسو غالب ګومان دارې چې خانه کعبه دی خوا ده بس هغه مسکوا وان الذين بشکا کسان اوتل کتابا كتاب الاشيوى تيلم ده الكتاب ليالمون انه الحق من ربهم ديدا داطدا خامخا ديل بطدا انه الحق من ربهم ده ما هقول لك بليت ثابت ده الله وتر ربنا ومن لا هو بغافل يعملون او ندي الله نا خبراد اغنج دي كيم قد دي تك دي هر سو نو دي من ولا ان آتیتل لجی نه و تولکی تابه او قطر تللینو کې آ کسان لا چې او سرریلم د کتاب دی بکلی آ پهار او کے سم نخ او مووج زبان دی ما طببیو کبلله تاک دی تا بدار کو ستاده کبلی د ستا کبلی پس نه دا یودو۔ وما انته دتاب کبلله او ن تتابدار ددی د کبلی و بعضو هم بتاب کبلله ته بعضو او نې بعضې د نه تا بدار د کبلی د بعضوله ان تباته او چتابدارو ک ددی د خواشاو من بعد ما جاکه په داغنا چې راغې تع من العلم د پو نام ایز اللہ من الزالمین نو تبا پا دغوا کشی د ظالمانو نو دا دی خواهش بسی روان شوی نو تبا باشده او حلاق بشی اللزینا آتیناهم الگتابا آقا سانچ ورکڑی ماغی تا علم د کتابا دا تورات یارفونه کما یارفونه بناهم پیجنی حقانیت د پیغمبر یا حقانیت دا دی کبلی لگ سنگی زڑی خپل بچی پیجنیم وَإِنَّ نه مِنْهُمْ من هم یېرن یو ډل د دیناله یمون حقتا پټی حق لرا هم یا لمون نه او تی خپویږ ال حقکو میں را کا داتهویل د کبلی ثابت د د الله د فلا تکو من الممتین نو مقیقطته د شکون کونا بیاګور اوذ کا جان لا کوم او دارنګې ګرزولې ما تاسو او متن ټولګې وسطتن درمیانه انصاف والله لتكونو شوتهناسو دی د پارې شي تاسو کو په خلکو و کوونه رسولو او شپې غمبر په تاسو باې کوه وما جاالله او نې کررسولېمونګه کبلله تلتی کبلله چې طې پاغې باندې إلا مگر دې لپاره لنعلم چظاهر کوما ميتلبي الرسول سوق تابعداري د پیغمبر کای ممي ينقلب ولاقي به دا هغه چانا جدا کوما چې سوق اوري په بوندو و ان كانت او اگر چې وا د تابعداري د پیغمبر لکبيرتن ډېر زیاته گرانا الا الذين هذ الله مگر باک سانو باندې نو د گرانا چې الله توفيق دې ده تورکړې وما كان الله او یذ عمان کوم او ن د الله چېزائ ک ستاسوو ملونا بشک الله د الناس روور الرحيمة به الله په خلکوبانې ډیر زیات میروبانو واوا میروبانو سره. وینو مونږه تکلبو وجهه کا پریشاني د مخصدا په طرف د اسمان کې فلن ولینکا نو خامخاو هبل مونږه تعالرا قبلهتن داسې قبليلا تر واه چې ته به آئنده خو هغي فولي وجهه کا شطر المسجد الحرام نو مخه په طرف د خانه کا م مسجد الحرام باندې وحیثو ما کنتم او کمزیکی چهی تاسو فولو اجوه کم شطرهو نوالو ای مخون اقبل پا طرف دا مسجد ارام و اینللزین بشکا کسان اوتو العلم اوتو الكتابا چور کلشوی دا غیطب و دا کتاب لیا علمونا انهو الحق دیتا دا پتا دا چه دا درشتیا میر ربیم دا اللا دا طرف نام ومله او بغالی نه او نه د الله ب خبره اماما عملوو دغعملله چېدي کوي والله ان آته تله نا او قته رالو کې آ کسانونله اوتل کتابه چورک شوې لم د کتاب بکلی آیت پهر کسه مجزه او نه ما طببیو کبلله تک نودی به وَمَا أَنْتَا أَوْنِيطَ بِتَابِنْ كِبْلَتَهُمَ تَابِدَارْتَ دِي دَ كِبْلِ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِنْ كِبْلَتَ بَعْضَ او ندی بازی دتن تابِدارتَ كِبْلِ دا دَ بَعْضُ وَلَئِنِتْ تَبَاتَ أَهْوَاءَهُمْ که تا تابیداریو کدی دا من بعد ما جاکا پس داغنه چراغ لیتا در من العلم د پوهنا تا ته پتاو لگی دا او علم دا تحاصل شو چې حق خبره خود دی طرف دا نتب شیپ داگو حقی دا ظالمانو نام اللہ زینا کسان آتیناهم القتابا چو ارکڑی ممی غیلر قتابا علم د کې دا ورکی یاریفونه او کم یاریفونه بنا پیژې حقانیت دې پیغمبر لکه سنج پیژې پ اخل بچی و نه فریقم من هم یکن یو ډله دی نه ل یاقمونل الح کا پټی حق ل را هم یالهمون نه اودي خپویږې پهتحهویل لکې بلی ال حقکو میںرب دا ثابتته د دربه د فلا تكونوا من الممترينا نمكيغا د شکون کو نا واخر خدا وانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم اني رزقك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا لاظنا